A Fekete Mágus Párizsban, 1805-ben megalakult a Lesztrénozófiszt szabadkőmíves testvériség, azoknak a páhoja, akik három tudományt kutatnak. Az avatásra, Ragon hívására én is utaztam. Egy ízben, mikor Ragon lakása előtt kiszálltam a kocsimból, néhány pillanatra láttam Ernst Müllert. A ház felől közeledett. Igen rossz bőrben volt. Ruhája, cipője, poros, rongyos, áll a borostás, arca sápadt, beesett. Amint észrevett, megtorpant, szeméből nagy megtöbben tükröződött, majd sarkon fordult és elrohant. Párizsból hamarosan hazatértem, hogy szüleimtől búcsút vegyek, akik hosszú utazásra készültek. Keletre indultak, és mindent úgy rendeztek el, hogy grottéba már nem térnek vissza többé. Nekem még maradnom kellett. A határig kísértem el a két csendes, bölcsélettembert. Lélekben teljesen fortam velük. Testi eltűnésük életemből, bármennyire fájdalmasan érintett, nem rázott úgy meg, mint régebben, mert a bizonyosság kitárt kapuja, ha távolabbról is, de már felderengett előttem. Tudtam, hogy nem veszítem el őket. Békés, munkától átfűtött évek következtek Kasszellban. Amadeus már szorgalmas, kiváló munkatársam más erdült, és szépen felküzdötte magát a rend magasabb fokozataiba. 1818-ban Ragon a Les of Trénozophys előadássorozatot tartott az ősi és a modern beavatásokról. A rend néhány ügye amúgy is Párizsba szólított. Ott létemet szívesen kötöttem össze az élvezettel, hogy kiváló barátom előadásait meghallgassam, de főleg, hogy Viktor Amadeusszal személyesen megismertessem őt. Ezutam alkalmával hallottam másodszor Ernst Müllerről. Egyik rendtársam családjának nőtagjai nagy rajongással beszéltek nekem egy csodálatos emberről, aki Madame X és Mademoiselle Y súlyos betegségét puszta kézrátevéssel, ráfújással teljesen meggyógyította. Megkérdeztem, miben állt a hölgyek betegsége. Madame X húsz éve özvegy, mélyen vallásos, még eléggé fiatalasszony volt, akit olyan gyötrő fejfájások kínosztak, hogy napokra lesötétített szobába zárkózott, és sikoltozott fájdalmában. Életét teljesen megkesedítette a fokozódó baj. Barátnőjének elárulta, hogy a rohamot mindig csúnya, szégyen teljes álmok előzik meg, amelyek tartalmát jól nevelt, istenfélő nő létére nem mondhatja el. Mademoiselle Y. már öregedő leány volt, aki vőlegénye halálakor megfogadta, hogy nem megy férhez, s bár sokan ostromolták, mert szép és gazdag volt, fogadalmához hű maradt. Őt légszomj, nyelési görcs fogta el igen gyakran, és magas helyeken szédülés. Végül már alig mert kimozdulni hazurról, mert beteges állapota különösen társaságban vett erőt rajta. Amint valaki erősen ránézett, vagy mély férfi hangot hallott, fuldokolni kezdett. És ha közös asztalnál étkezett idegenekkel, az ételt nem tudta lenyelni, torka összeszorult. Nos, ez a csodálatos ember, akit barátaik hosszas rábeszélésére felkerestek, néhány kezelés után megszabadította őket kellemetlenségeiktől. Azóta persze hálás, boldog hívei, de tisztelőinek köre egyre tágul, mert eredményei valóban tüneményesek. Megmondták a nevét is. Ozi Mária de Cassinnak hívták. Később, mikor egyedül maradtunk, megkérdeztem rendtársam a hangzatos nevű férfiról. Nem tudom, mondta töprengve, de valami nincsen rendben nála. Csupa nő veszi körül. Férfi betegei véletlenül sincsenek. Harmincas, tagbasztakat, jóképű fickó, és úgy ápolja magát, mint egy kokott. Okos, nagyon művelt, és dúsgazdag lehet, mert gyönyörű palotát, fogatokat, óriási cselétséget tart, Lakását azonban egészen gyanús módon rendezte be. Tele van rejtett fényekkel, keleti szobrokkal, nehéz drapériákkal, amelyek mögül ismeretlen forrású zene hangjai szűrődnek elő, széles heverőkkel és üvegketrecekkel, amelyekben kígyókat tart. Minden tárgy megigézésre, elképesztésre, meghökkentésre készült. Vagyonának eredete persze kétes, vagy talán nagyon is átlátszó. A nők, akiket kezel, csak nem mind túl vannak első fiatalságukon, egyedülállók, ideges bántalmakban szenvednek, s igen gazdagok. Kezelési módja is felette gyanús, a kezelés céljára berendezett szobát alvatvérszínű drapériák borítják, s a bútorok húzata is mélyvörös brokát. A szoba közepét emelvényen álló puha kerevet foglalja el, a kezelést magát minden beteg egyformán mondja el, vagy hallgatja el részben. A szoba mennyezete tükör. A beteg, akinek mesztelen testére bizonyos illatos fürdők után hosszú, puha, sötétvörös sejemköntöst kell felöltenie, hanyat fekszik a kereveten, és szembenéz saját kinyújtózott másával a fölötte lévő tükörben. Valamelyik drapéria mögül halk, gyöngét zene szólal meg. A beteg érzékei bágyasztó, zsongító, végtelenül jól eső álmossággal telnek meg. Most előlép a csodálatos ember. Magas, izmos termetén, szintén vörös köpeny hullámzik, és a már amúgy is féleksztázisba ringatott beteg fölé hajol. Szeméből erő árad, langyos kehelete a bágyattan nyitva tartott szemet éri, amelyettől lehúnyódik. Aztán következnek a simogatások, kézrátevések, amelyeknek tömény gyógyerőtárasztó borzongásában elvész az öntudat. A mademoiselle úgy jellemezte az elalvás előtti állapotot, hogy az földön túli gyönyört okoz, mintha ereiben nektár és ambrózia ömölnék hatalmas tömegben. Madame X a felébredésről a következőkép vallott barátnőjének, aki cseppet sem diszkrét természetű. Nagy, de végtelenül kellemes fáradtsággal ébred az ember, mintha hatalmas erőfeszítések gyötrő harcok után győztesen beteltem pihenne babérjain. Minden feszültség feloldódott, minden elégedetlenség megszűnt, a bőr lélegzik, a vér fiatalosan áramlik az erekben. A lelket harmonikus, napfényes, derűs remények, egészséges életvágy tölti be. A kellemes elbágyadásnak a test vidám, heves, követelő éjségérzete vet véget. A világos ábra, amelyet a kitűnő leírásból nyertem, nyugtalanító módon az én bukott tanítványom körvonalait mutatta. Egy találkozás azután Madame X szalonyában. Ahová Ragonnal váratlanul Ellátogattunk, igazolt A rossz fejtelmeimet Hozé Maria de Cassin Pasaként trónolt az érzéksége Lángjánál kéjesen pörkölődő Öreg, pár nőstények Körében Külseire úgy rajzolódtak megtett útjának Éles térgép vonalai Mintha vésővel vésték volna rá Árnyékolt, betegizzású Szeme megvékonyodott Nyerges, táguló cimpájú Orr fölött lesett nemizsákmányára Alsó ajka enyhén lebigyett, s ezáltal duzzattabbnak tűnt. Húsos vonalát középen faun a ketté. Ez a vonal megismétlődött és elmélyült, erőszakos, erős álla közepén. Haja művész ilyen elrendezve fényes fekete csigákban nyakába omlott. Szenvedélyének vak szobrása hatalmas munkát végzett rajta. Alig néhány év alatt a szexuális düd démonát formálta ki testének engedelmes nyersanyagából. Amint engem meglátott, vége szakadt nagy képű biztonságának. Sürgősen ajánlotta magát, és megszökött a feltételezett kérdéseim elől. Pedig ez idő szerint egyetlen kérdésem sem volt hozzá. Tudtam, hogy megígézett híveit úgy sem tudom eltántorítani tőle. Vad kielégülésekkel, hatalmas nemi emóciókkal kötötte magához ösztönvilágukat, és ezt a kötést, csak a szellem benső harcával szüntethették volna meg maguk az áldozatok. Szellemük azonban dermetten aludt még a test tüzestégejében. Hiába kísérleteztem. Hűvös, figyelmeztető szavaimat elmosta a vérükben szétáradó gyönyör valósága, amelyhez még hozzá úgy juttatta betegeit az ügyes varázsló, hogy morális énnyüket elaltatta és megszabadította őket erkölcsi felelősségüktől. Ragon később megírta, micsoda botrány robbant ki Cassin körül, amely véget vetett azután Párizsi üzelmeinek. Először egy, majd több feljelentés érkezett ellene a rendőrséghez, híveinek aggódó és megbotránkozott családtagjai részéről. Az ügyel kapcsolatban néhány öngyilkosság is történt, illetve napfényre került. Így kipattant Mademoiselle Y. korai halálának titka is – aki a kezelés néhány hónapja után rémülten eszmélt rá, hogy a kézrátevésektől és ráfújásoktól más állapotban van. Egy előkelő hölgy azért dobta el magától az életet, mert Cassin, miután vagyonából kiforgatta, nem akart tudni róla többé. Ezek az akaratuktól megfosztott szerencsétlenek, csak nem egytől egyig meghökkentő összegeket áldoztak érte, váltókat írtak alá vakon, amelyek vagyoni romlásba döntötték őket. Cassin, mint egy telhetetlen moloch, felszívta minden anyagi erejüket. Elképzelhetetlen volt, mire kellett neki a rengeteg pénz. Bármennyire fényűzően élt, ilyen összegekre nem lehetett szüksége. Mikor a lavina elindult, a szégyen, a botránytól való félelem és a rémült kiábrándulás pusztított még el néhányat, a vörös szoba betegei közül. Cassint elfogták, s néhány izgalmas tárgyalás után halálra ítélték. A halálos ítéletet azonban egy még mindig működő titkos befolyás életfogytiglani gájarapságra változtatta. Azt kellett hinnem, a misztérium befejeződött. Ernst Müller eltűnt előlem. A pár nyomorúságos év, melyet a gáján kell majd eltöltenie, bizonyára lecsendesíti kisé. A lelkében veszélyt jelez majd válságok idején a névtelen, visszahőkölő eliszonyodás. Ez az élő tiralomfa, amely ott áll minden felkutatott pokolösvény bejáratánál, s amelyet úgy hívnak a lélek emlékezete. Gondolataim azonban újra meg újra visszatértek hozzá, neve felcsendült bennem, mint egy befejezetlen akkord, s lassanként úrrá lett rajtam a megmagyarázhatatlan érzés, hogy szerepe még nem ért véget nálam. El fog jönni hozzám, el kell jönnie, minden akadályon, halálos szenvedésen át. És ezzel a bizonyossággal vártam Ernst Müllerre. 1830-ban érkezett meg Grottéba.